Розділ 12. Що варто враховувати в аналізі показника прибутку на акцію. На початку цього розділу ми дамо інвесторові дві поради, які за своєю природою суперечать одна одній перша, не варто сприймати всерйоз дохідність за окремий рік, і друга, якщо ви все таки звертаєте увагу на короткострокову дохідність, Звертайте увагу й на пастки, щоб не попастися на вудочку високих показників прибутку на акцію. Якщо суворо дотримуватись першої поради, друга може і не знадобитись. Однак було б занадто вимагати від більшості інвесторів спиратися у своїх інвестиційних рішеннях на аналіз довгострокових даних і довгострокових перспектив. У фінансових колах багато уваги приділяють квартальній звітності і особливо річній і це не може не впливати на хід думок інвестора. Ось чому йому потрібні знання у сфері аналізу фінансових показників. Це допоможе йому уникнути багатьох небезпечних ситуацій. Коли цей розділ перебував на стадії підготовки, у журналі Wall Street Journal було опубліковано звіт про прибутки і збитки компанії Alcoa за 1970 рік. Перші цифри були такі. Прибуток на одну акцію в 1970-му – 5 доларів 20 центів, 1969-й 5 доларів 58 центів. Позначку А у винусках пояснено як первинний прибуток до вирахування витрат. Текст у примітках значно більший. Фактично його обсяг вдвічі перевищує наведені вищі дані. Лише за четвертий квартал 1970 року значення EPS, прибутку на одну акцію, складало 1,58 долара, порівняно з 1,56 долара в 1969 році. Інвестор або спекулянт, зацікавлений в акціях Алкоа, розглядаючи ці дані, може сказати собі – не так уже й погано, враховуючи, що 1970 рік був роком спаду в алюмінієвій промисловості. Але четвертий квартал 1970 року показує вищий прибуток порівняно з 1969 роком, коли річний прибуток з акції становив 6,32 долара. Таким чином, акції продаються за 62 долари, а це майже в 10 разів перевищує прибуток. Акції здаються доволі дешевими, на відміну від акцій компанії International Nickel коефіцієнт ціни акції до прибутку яких складає 16 тощо. Та якби наш інвестор-спекулянт прочитав весь матеріал у примітках, то самість однієї цифри про розмір прибутку на одну акцію за 1970 рік він би побачив чотири показники прибутку, які зазначені в таблиці. Про що свідчать усі ці додаткові показники прибутку? Які з них справді відображають прибуток за рік і за четвертий квартал? Якщо припустити, що прибуток, тобто чистий прибуток після спеціальних вирахувань, дорівнює 70 центам, то прибуток за рік складе 2 долари центів замість 6 доларів 32 центам. А ціна однієї акції, що продається за 62 долари, буде в 22 рази вищою за прибуток, замість 10 разів, із яких ми починали. На питання про справжній прибуток компанії Alcoha можна легко дати відповідь. Зниження з 5,2 до 5,01 долара зумовлене розбавленням або розводненням акцій, Компанія Alcoa емітувала значну кількість конвертованих облігацій, тому, щоб за результатами 1970 року вирахувати прибутковість звичайних акцій, потрібно припустити, що власники облігацій використають привілей конверсії в тому випадку, якщо їм це буде вигідно. У випадку з Alcoa ситуація не дуже змінюється у зв'язку із розгодненням, тому навряд чи заслуговує докладніших коментарів. Але в інших випадках наявність конвертованих облігацій і варантів, які дають право на придбання акцій, можуть удвічі або й більше знижити видимий прибуток. Нижче ми наведемо приклади, коли розводнення справді відіграє важливу роль. Фінансові служби не завжди послідовно враховують цей фактор під час формування звітів і здійснення різних видів аналізу. Або розбавлення один із багатьох термінів, який описує акції термінами гідродинаміки, акції, для яких властивий великий торговий обіг називаються ліквідними, коли компанія вперше опускає свої акції у відкритий продаж, так звана первинна публічна пропозиція або IPO, кажуть, що вона розміщує свої акції. І з самого початку становлення фондового ринку про компанію, яка значно розбавляла свої акції великою кількістю конвертованих облігацій або численними емісіями звичайних акцій, кажуть, що вона розводнює свій акціонерний капітал. Вважається, що цей термін пов'язаний із діяльністю легендарного афериста фондового ринку Деніела Дрю. 1797-1879, який на початку своєї кар'єри торгував великою рогатою худобою. Він вів свою худобу на південь до Мангеттену і при цьому силоміць годував її сідлю. Коли тварини приходили до річки Гарлем, то жадібно випивали величезні об'єми води, щоб втамувати свою спрагу. Тоді худобу, яка набрала вагу, друг приводив на ринок і продавав за вищою ціною. Оскільки тварини на забій продавалися на вагу, пізніше ДРУ розводнював акції компанії Erie Railroad без жодних попереджень, емітуючи велику кількість акцій. Повернімося до терміна «спеціальні вираховання». Ця цифра дорівнює 18,8 мільйона доларів, або 88 центам за одну акцію, вирахованим у четвертому кварталі і є досить вагомою. Її не варто враховувати взагалі, чи потрібно розглядати в повному обсязі як скорочення прибутку. Або ж частково розглядати, а частково ігнорувати. Допитливий інвестор може також спитати в себе, як так сталося, що по суті епідемія таких спеціальних вираховань почалася саме з кінця 1970 року, а не раніше. Можливо, до складання фінансової звітності доклали руку італійці. Має на увазі майстерність італійських іммігрантів-каменярів, які на початку 1900-х років прикрашали фасади будівель у Нью-Йорку. Бухгалтери, діючи так само, як ці майстри, могли описувати прості фінансові факти закручено і навіть незрозуміло. Звісно ж, у межах дозволеного. Якщо придивитися уважніше, можна виявити такі втрати, які з'являються і списуються до їх фактичного виникнення, які можна обійти, не допускаючи впливу несприятливого ефекту на минулому чи майбутньому первинному прибутку. В екстремальних випадках їх можна використовувати для значного, більш ніж удвічі збільшення прибутку порівняно з фактично досягнутим, застосовуючи більш майстерні підходи до податкового кредиту. Вивчаючи спеціальні вирахування компанії Alcoa, проаналізуємо причини їх виникнення. Інформація в примітках до фінансової звітності доволі специфічна. Вирахування можна пояснити дією чотирьох факторів. Перше оцінка керівництвом компанії очікуваних витрат, пов'язаних із закриттям виробничого підрозділу компанії. Друге очікувані витрати, пов'язані із закриттям заводів компанії Alcoa Castings Co. Третє Очікувані витрати пов'язані зі збитками внаслідок поступового припинення діяльності компанії Alco Credit 4. Витрати, які оцінюються в 5,3 мільйонів доларів і пов'язані з виконанням контракту зі зведення вогнетривкої пічної стіни. Усі ці фактори пов'язані з майбутніми витратами і збитками. Легко припустити, що вони не є частиною поточних операційних результатів 1970 року. Але якщо так, то до якого періоду вони належать? Чи вони такі екстраординарні і неперіодичні, що не стосуються жодного з періодів? Така велика компанія як Alcoa із щорічним обсягом операцій у півтора мільярди доларів повинна складатися з великої кількості підрозділів, відділів, філій та інших виробничих структур. Це буде нормальна чи екстраординарна подія, якщо одна чи більше таких структур виявляться неприбутковою і змушена бути закритися, Те саме стосується і проблем, пов'язаних із зведенням вогнетривкої пічної стіни. Чи не означає це, що щоразу, коли окремі ділянки бізнесу зазнавали збитків, керівництво компанії осявало блискуча ідея списувати свої втрати за спеціальною статтею – і таким чином вказувати у звітності первинний прибуток за одну акцію, який охоплює лише прибуткові контракти й операції. На думку спадає сонячний годинник короля Едварда VII, який вказував лише сонячний час. Швидше за все, короля надихнуло популярним в ті часи оповідання англійського письменника Вільяма Гезліта, який написав про сонячний годинник неподалік від Венеції. На ньому був напис «Хорос, но нумеро Нісі Сиренес», що означає «Я показую лише світлий час». Компанії, що хронічно вилучають погані новини зі своєї фінансової звітності, наводячи як відмовку «Екстраординарні або неповторювані події», дотримуються поради Гесліта, яку він дав своїм читачам – рахувати не час, а його вигоди дивитися лише на усмішки і не звертати уваги на мінливість долі, наповнювати наше життя лише яскравими і легкими моментами, повертаючись до сонячного боку речей і дозволити неприємностям піти з нашої уяви непоміченими або забутими. Вільям Хазліт, Onest 1827 На жаль, інвестори повинні завжди враховувати як сонячні, так і похмурі дні. Читачеві варто звернути увагу на два цікаві аспекти у звітності компанії Alcoa, яку ми розглядаємо. Перший полягає в тому, що беручи на себе майбутні втрати, компанія уникає необхідності враховувати ці самі збитки у відповідному році. Вони не стосуються 1970 року, оскільки фактично їх у цьому році не було. І вони не будуть показані в тому році, впродовж якого вони фактично матимуть місце – оскільки про них уже було заявлено раніше. Витончена робота, та чи немає в цьому якихось підводних каменів? У примітках до звітності компанії Алкого немає жодного слова про майбутнє скорочення податків за рахунок такого відображення збитків. Більшість таких звітів свідчить про те, що списується лише результат після сплати податків. Якщо компанія Alcoa показує майбутні збитки без урахування пов'язаного з ними відтермінування термінування сплати податку, то майбутній прибуток не лише буде звільнений від їх списання, оскільки їх по суті вже враховано, а й може зрости на 50% за рахунок наданого кредиту. Важко повірити в те, що облік будуть вести таким чином. Однак, насправді деякі компанії, які мали великі збитки в минулому, потім могли показувати прибуток у фінансовій звітності, не нараховуючи на нього звичайну ставку податку. Таким чином, виходив непоганий видимий прибуток, що, як це не парадоксально, базувався на їхніх минулих збитках. Податковий кредит, який розраховується з урахуванням збитків минулих років, тепер обліковується в спеціальних статтях, але в майбутню фінансову звітність вони увійдуть як частина кінцевого чистого прибутку. Однак резерв – який зараз формується для майбутніх збитків, і залишок очікуваного податкового кредиту не повинні слугувати такого роду доповненням до чистого прибутку наступних періодів. Інша хитрість – використання Алкоа і багатьма іншими компаніями бізнес-умов 1970 року для створення особливих вирахувань. На початку 1970 року фондовий ринок став справжньому кривавою лазнею для більшості компаній. Усі інвестори налаштувалися на погані результати в цьому році. Перспективи на 1971, 1972 та подальші роки фондовики Wall стріт оцінювали як сприятливі. Хіба не чудова ідея – списати якомога більше збитків невдалого 1970 року, які вже й так подумки списані учасниками ринку і фактично відходять у минуле. Зате в наступному році можна буде значно завищити результати. Можливо, це хороший бухгалтерський облік, хороша політика ведення бізнесу і взагалі це добре з погляду стосунків між керівництвом і акціонерами. Проте ми в цьому дуже сумніваємось. Поєднання широко диференційованих, та чи були вони такими насправді, операцій із намірами провести генеральне прибирання наприкінці 1970 року породило дещо дивні примітки в річних звітах корпорацій. Читача, можливо, здивує пояснення компанії, представленої на Нью-Йоркській фондовій біржі, ми не згадуватимемо її назви, щодо змісту її спеціальних статей на загальну суму 2 мільйони 357 тисяч доларів, що приблизно становить третину прибутку до сплати податків. Вони складаються із забезпечення витрат на припинення операції Spalding United Kingdom – забезпечення витрат на реорганізацію підрозділу, витрат на продаж компанії з виробництва дитячих підгузників і слинявчиків, збитки від часткового продажу частки в іспанській фірмі, яка спеціалізується на лізингу машин і ліквідації заборгованості щодо операцій із виробництва ковзанів. Компанія, про яку скромно згадує Грем, це American Machine and Foundry або AMF Corp. Один із найбезглуздіших конгломератів кінця 1960-х років. Це попередник сучасного AMF Bowling Worldwide, яка була головним оператором боулінг-центрів і виробником обладнання для боулінгу. Раніше компанії, що обіймали провідні позиції у своїй галузі, враховували резерв на покриття надмірних втрат із прибутку отриманого в сприятливі руки, щоб згладити результати бізнесу в поганому році успіхами в хорошому. Головна мета полягала в тому, щоб більш-менш зрівняти прибуток компанії, відображений у звіті, і покращити динаміку показників компанії. Здається, непоганий задум, але бухгалтери правильно виступають проти такої практики, оскільки вона формує хибне уявлення про реальні обсяги прибутку. Вони наполягають на тому, що результати за кожен рік необхідно показувати такими, якими вони є насправді – хорошими чи поганими. Акціонери й аналітики зможуть самі усереднити чи вирівняти результати. Схоже, зараз ми є свідками протилежного феномену, коли кожна компанія намагається списати якомога більше витрат у рамках забутого 1970 року, щоб не тільки розпочати 1971 рік з чистого аркоша, а й продемонструвати гарні показники прибутку на акції EPS, у наступні роки. А зараз час повернутися до нашого першого питання. Які ж показники прибутку були реальними для компанії Alcoa в 1970 році? Точною відповідь буде така. 5 доларів та 1 цент на одну акцію з урахуванням розводнення чи вирахуванням із них тієї частки із 82 центів спеціальних витрат, яка може повністю стосуватися подій 1970 року. Але ж ми не знаємо, яка ця частка, і тому не можемо точно визначити реальний прибуток за цей рік. Керівництво і аудитори повинні були висловити щодо цього свою думку, але вони цього не зробили. Ба більше, вони повинні були забезпечити ці списання зі звичайного прибутку протягом певного, припустимо, п'ятирічного періоду. Звичайно, вони також цього не зроблять, бо їм вигідно представляти їх як надзвичайні затрати 1970 року. Що серйозніше інвестори ставляться до показника EPS, то уважнішими їм потрібно бути до різних бухгалтерських факторів, які можуть спотворити інформацію. Ми згадали про три маніпуляції з цифрами. Перше – використання спеціальних затрат з писання, які можуть не впливати на показник прибутку на акцію EPS. Друге – зниження нормальних розмірів податку на прибуток через минулі збитки. Третє – розводнення акцій з значними обсягами емісії конвертованих цінних паперів чи варантів. Метод обліку розводнення акцій за допомогою варантів, який ми рекомендуємо, описано далі. Загалом ми більш схильні вважати ринкову вартість варантів додатком до поточної ринкової ціни звичайної акції. Четвертий фактор, який має значний вплив на декларований прибуток у минулому, це метод нарахування амортизації за прямолінійною чи прискореною схемою. Ми не аналізуватимемо докладно дію цього фактора, але як приклад розглянемо звіт компанії TrainCo за 1970 рік. Ця фірма показала зростання EPS у 1969 році на майже 20%. 3 долара 29 центів, порівняно з 2 доларами 76 центами у попередній рік. Але таке зростання наполовину завдячує поверненням до попереднього методу прямолінійної амортизації, відповідно до якого податків сплачували менше, а прибуток, відповідно, був збільшений. Тоді, як у попередньому році, використовували прискорений метод. Компанія продовжуватиме використовувати прискорений метод і нараховувати прибутковий податок на різницю. Ще один важливий фактор, який впливає на прибуток, це вибір методу обліку витрат на науково-дослідницькі або дослідно-конструкторські роботи, завдяки якому компанія може вирішити списати її ці витрати повністю тоді, коли вони сталися, або ж списувати їх упродовж якогось часу. Крім того, Варто також згадати про можливість вибору між методами оцінки запасів FIFO – перший прийшов, перший пішов, і LIFO – англійською first in, first out та last in, first out – примітка редакції. Останній прийшов, перший пішов. Сьогодні інвесторам слід бути обізнаними з деякими іншими бухгалтерськими штучками, які можуть спотворити розмір прибутку. Одна з них – це такі форми фінансової звітності, у яких показники прибутку представлені так, ніби компанії відмовилися від використання загальновизнаних стандартів бухгалтерського обліку Generally Accepted Accounting Principles – gap Друге – Ефект розводнення за рахунок випуску мільйонів управлінських опціонів, призначених для стимулювання роботи менеджерів компанії, з подальшим викупом мільйонів акцій для того, щоб протидіяти впливу цих опціонів на падіння вартості акцій. Третє – неправдоподібне припущення про дохідність пенсійних фондів компанії, які можуть штучно роздавати прибуток у хороші роки і занижувати у погані. Четвертий фактор – Підрозділи особливого призначення – філії або партнери, які купують ризиковані активи або зобов'язання компаній, виводячи таким чином фінансові ризики з балансу материнської компанії. Ще один елемент, який сприяє спотворенню показників прибутку – це трактування маркетингових або інших витрат як активів компанії, а не нормальних витрат, які мають місце під час операційної діяльності. Ми коротко розглянемо такі прийоми в коментарях до цього розділу. Підкреслимо, що якщо ці бухгалтерські методи не надто позначаються на показниках прибутку, то інвесторам не варто звертати на них увагу. Але Wall стріт завжди залишається собою і навіть зовсім незначні фактори сприймає дуже серйозно. За два дні до оприлюднення фінансового звіту компанії Alcoa на сторінках Wall Street Journal було опубліковано аналіз фінансової звітності компанії Dow Chemical, у якому висловлено думку про те, що багато аналітиків стурбовані тим фактом, що компанія включила 21 цент до загального прибутку за 1969 рік, замість того, щоб розглядати його як надзвичайний прибуток. У чому, власне, полягає проблема? Річ у тім, і це очевидно, що оцінка вартості компанії Dow Chemical, а це багатомільйонна сума в доларах, залежить від точного визначення процентного зростання в 1969 році порівняно з 1968 роком, іншими словами 9% чи 4,5%. Це може здатися абсурдним, адже навряд чи такі незначні відмінності за результатами одного року можуть мати такий суттєвий вплив не лише на майбутній середній прибуток або на його зростання, а й на консервативні реалістичні оцінки вартості компанії. Для контрасту розгляньмо іншу публікацію, яка також з'явилась у січні 1971 року. звіт компанії Northwest Industries Inc. за 1970 рік. Northwest Industries – це холдингова компанія, до якої, зокрема, належали Chicago Northwestern Railway Co. та Union Underwear – виробник торгових марок BDV та Fruit of the Loom. У 1985 році її викупив фінансист Вільям Фарлі, який мав купу боргів і зрештою розорив компанію. У результаті процедури банкрутства на початку 2002 року компанія Fruit of the Loom придбала корпорація Горена Баффета – Berkshire Hathaway Inc. Компанія збиралася за один мах списати з рахунку 264 мільйони доларів, як надзвичайні витрати. з них 200 мільйонів складали збитки, яких мала зазнати компанія в результаті майбутнього продажу дочірньої залізничної компанії її працівникам. Решта – списання нещодавньої покупки акцій. Ці збитки мали призвести до втрати приблизно 35 доларів з однієї звичайної акції що означало падіння її курсу вдвічі порівняно з нинішнім. Тут виникають деякі важливі моменти. Якщо запланована оборудка відбудеться і податкове законодавство не зміниться, то цей збиток, який зазначено в 1970 році, дозволить компанії Northwest Industries не сплачувати податок на прибуток із 400 мільйонів доларів свого майбутнього прибутку за 5 років, отриманих від інших її підрозділів посилається на статтю Федерального податкового законодавства, за якою корпораціям дозволено переносити вперед свої чисті операційні збитки. Відповідно до Податкового кодексу, такі збитки можна переносити вперед аж до 20 років, зменшуючи зобов'язання компанії зі сплати податку за весь період і водночас збільшуючи обсяг прибутку після сплати податку. Таким чином, інвестори повинні зважати, чи можуть нещодавні значні збитки покращити чистий прибуток компанії у майбутньому. Який же в такому випадку буде реальний прибуток цієї компанії? Чи варто його розраховувати з урахуванням 50-відсоткової пільги з оподаткування прибутку, яку їй не потрібно виплачувати? На нашу думку, щоб правильно вирахувати прибуток, спочатку необхідно взяти до уваги весь прибуток, урахувавши повні зобов'язання компанії із виплати податку на прибуток. І на основі отриманих даних вивести приблизну оцінку вартості однієї акції. Потім до цієї цифри необхідно додати премію – яка відображає наслідки використання компанії суттєвої, але тимчасової пільги зі сплати корпоративного податку. Також у цьому випадку варто розрахувати можливе масштабне розводнення капіталу. По суті, конвертовані облігації і варанти можуть більше, ніж удвічі збільшити обсяг наявних звичайних акцій у випадку, якщо всі привілеї їхніх власників будуть реалізовані. Усе це – Може здатися читачеві незрозумілим і нудним, але так буває в нашому житті. Корпоративний бухгалтерський облік часто виявляється непевним, аналіз цінних паперів дуже складним, а оцінка акцій надійна лише у виняткових випадках. Інвестори мають постійно пам'ятати, оцінка акцій надійна лише у виняткових випадках. У багатьох випадках вартість більшості акцій можна вважати приблизно правильною, тоді як оцінка окремої акції і вартість її бізнесу майже ніколи не бувають ідентичні, думка ринку про вартість часто не відповідає дійсності на жаль, маржа помилок фондового ринку в процесі ціноутворення часто не така велика, щоб виправдати витрати торгівлі в разі їх наявності. Перш ніж намагатися отримати зиск, використовуючи різницю в ціні, розумний інвестор має скурпульозно підійти до оцінки витрат за торговельними операціями і податків. А ще ніколи не сподіватися, що йому вдасться продати точно за ціною катерування на фондовому ринку. Для більшості інвесторів можливо достатньо переконатися в тому, що за свої гроші вони отримають справді вартісні акції. І на цьому зупинитись. Використання середнього прибутку Раніше фінансові аналітики і інвестори приділяли значну увагу показнику середнього прибутку впродовж доволі тривалого часу в минулому. Зазвичай від 7 до 10 років. Такі середні дані Термін «середні дані» стосується простого або арифметичного середнього, використання якого Грем пояснює в попередньому реченні. були важливими для згладжування частих піків і падінь у межах економічного циклу. Вважалося, що вони дають краще уявлення про прибутковість компанії, ніж результати за минулий рік. Одна з важливих переваг такого усередненого методу – це те, що з його допомогою можна вирішити питання, як правильно вчинити з майже всіма надзвичайними видатками і кредитами, їх потрібно включити до розрахунку середнього прибутку, адже більшість таких збитків і прибутків це частина операційної історії компанії. Якщо провести таке усереднення для компанії Алкуа, то середній розмір її прибутку в розрахунку на одну акцію впродовж 1961 року. 1970-х років, тобто за 10 років, складе 3 долари 62 центи, а впродовж 1964 1970-го років, тобто за 7 років, 4 долари 62 центи. Якщо використовувати ці дані разом із показником зростання і стабільності прибутку за той самий період, то вони можуть надати справді інформативну картину про минулий стан компанії. Розрахунок минулих темпів зростання прибутку Надзвичайно важливо, щоб у звітності компанії значну увагу приділяли фактору зростання прибутку в минулому. Якщо недавні темпи зростання були високими, то вони перевищать середнє значення, розраховане для 7 або 10 років. І фінансовий аналітик може подумати, що вони недостовірні. Але це не так. Прибуток необхідно розглядати як з погляду його середнього значення, так і останніх даних. Ми вважаємо, що темпи зростання необхідно вирахувати, співвідносячи середнє значення прибутку за останні три роки із середнім трирічним значенням прибутку 10 років тому. Якщо існує проблема надзвичайних витрат і кредитів, її можна усунути, пішовши до компромісу. Зверніть увагу на представлені розрахунки темпів зростання прибутку для компанії Alcoa порівняно з компанією Sears Roybuck і фондовим індексом Dow Jones загалом. Таблиця 12.1 Коментар Ці дані можуть стати темою тривалої дискусії. Вони так само, як і інші дані, отримані шляхом математичного опрацювання, показують фактичне зростання прибутку впродовж тривалого періоду з 1958 до 1970 року. Але чи прийнятні ці дані, які використовують як основу для визначення вартості звичайних акцій у випадку з компанією Alcoa? Темпи зростання її прибутку в минулому були чудові навіть трохи краще, ніж у компанії Sirius Roybach, і набагато вище, ніж темпи зростання фондового індексу Dow Jones. Та здавалося, що на початку 1971 року, якщо судити за ціною акції, фондовий ринок не звертав ніякої уваги на такі чудові цифри. Акції компанії Alcoa продавалися за ціною, яка перевищувала середній прибуток за останні три роки, всього в 11,5 разів. Тоді як акції компанії sears Roybuck перевищувала її прибуток у 27 разів і в понад 15 разів фондовий індекс Доу-Джонса. У чому причина? Очевидно, фондовики Уолл-Стріт мали песимістичні погляди стосовно здатності компанії Alcoa отримувати прибуток у майбутньому порівняно з тим, який вона отримувала в минулому. Доволі дивно, але високу ціну на акції компанії Alcoa фіксували в далекому 1959 році. Тоді вони продавалися за ціною 116 доларів за акцію, тобто 45 разів перевищували свій прибуток. Для порівняння, у 1959 році акції компанії Sears Roybuck коштувала 25,5 доларів, тобто ціна була в 20 разів вище її прибутку. І хоча прибутки компанії Alcoa і надалі демонстрували прекрасні темпи зростання, очевидно, що в цьому випадку фондовий ринок дуже переоцінив майбутні можливості по отриманню прибутку. Ціна акції компанії в 1970 році складала рівно половину від своєї ціни в 1959 році, тоді як акції Sears Roybal зросли втричі а фондовий індекс Dow Jones збільшився на 30%. Зауважимо, що співвідношення прибутку компанії Alcoa і її матеріальних активів ГРМ тлумачить співвідношення прибутку й активів традиційно, тобто як співвідношення прибутку до балансової вартості активів. По суті, як чистий дохід, поділений на величину чистих матеріальних активів компанії. Перебувало на середньому чи навіть нижчому рівні, що могло стати вирішальним фактором. Ринок використовує високе значення коефіцієнтів Пі І лише в тому випадку, коли рентабельність компанії перевищує її середній рівень. Спробуємо застосувати нашу методику двоетапної оцінки. Дивитись розділ 10. Про яку ми згадували в попередньому розділі – до акцій компанії Алкоа Застосувавши такий підхід, можна отримати оцінку акції компанії Алкоа на основі її минулих результатів – вона становить 10% від фондового індексу Dow Jones, або 84 долари на одну акцію відповідно до ціни закриття фондового індексу Dow Jones, яка складала 840 у 1970 році. Якщо взяти до уваги поточний курс 57,25, ці акції можна вважати привабливим об'єктом для інвестування до якого рівня старший аналітик повинен занижувати оцінку вартості акції, отриману на підставі минулих результатів, щоб порахувати можливі в майбутньому несприятливі тенденції. Щиро кажучи, що до цього думки різняться. Припустимо, що він має підстави вважати, що в 1971 році прибуток буде низький і складе 2,5 долари за акцію, а це набагато менше, ніж у 1970 році незважаючи на очікуване зростання фондового індексу Dow Джонса, Існує велика ймовірність того, що такий поганий стан справ фондовий ринок сприйме дуже серйозно. Та чи свідчить це про те, що колись могутня компанія Aluminium Company of America здаватиметься відносно неприбутковим підприємством і буде оцінена нижче вартості її матеріальних активів? Нещодавна історія і сила селена фінансових досліджень показали, що фондовий ринок погано ставиться до компаній, які швидко розвиваються і несподівано заявляють про падіння свого прибутку. Більшість компаній зі скромними і стабільними темпами зростання, такі як Alcoa в часи Грема чи Анхойзер-Буш та Колгейт-Палмолів у наші дні переживають м'якше зниження курсу своїх акцій, якщо змушені відображати у своїй звітності невтішний прибуток. Якщо великі очікування не справджуються – це призводить до великих розчарувань. Невдача щодо скромних очікувань спричиняє м'якшу реакцію ринку. Тож, якщо ви власник акцій зростання, один із найбільших ваших ризиків – це не те, що їх зростання припиниться, а те, що воно сповільниться. А в довгостроковій перспективі це вже не просто ризик, а реальний факт. Ціна впала з 70 в травні 1971 року до 36 у грудні тоді як бухгалтерська вартість дорівнювала 55. Alcoa – одна з промислових компаній-гігантів, але ми вважаємо, що динаміка її прибутку і курсу акцій більш незвичайна і навіть суперечлива, ніж аналогічна історія в більшості інших крупних корпорацій. Водночас цей приклад певною мірою пояснює сумніви щодо надійності процедури оцінки вартості акцій для типової промислової компанії, які ми висловили в попередньому розділі.